Berrogei euren truke ikastu urte osoan parte hartu daiteke ekin menontan. Irundar, ondarri bitar eta endaiar horok izan eman daitezke, beti ere, Frantsesa, euskara, ala gazteleraren mintza praktikak eginez, hizkuntza hoietariko baten maila hobetu nahi dutenek. Javi González bidazoa bizirikeko teknikariak eman dizkigu xietasun gehiago. Ahozko taldeak egiten ditugu, e, aukera hori edukitzeko gure eskualdean ezta, eta bueno, normalean, pues, bueno, kintzen bidez, Pues, jende aprobetsatuko du hori eh, praktikatzeko ez da? Eta helburua hori da, ezta ez, ez dugu nai eh, zerbait akademikoa egin eh, gure intentzioa da hori Biltzea jendea bere frantsesa gaztelania de Euskera praktikatzeko. Beste helburu txiki bat hori ez da eta gure eskualdea, beste jendea ezagutzea eta aprobetzeateko gure... Eskualdeko iruzkuntza pratikatzeko guk baukagu posibilitate da et, posibilitate bat eta da behatzi talde egitea eta normalean ehhun pues, lagun biltzen dira zen eta jendea hori. Gehienez frantsesa pra, pratikatu nahi ditte. Gero Euskara pratikatu nahi dutenak hori mintza laguna programara bideratzen ditugu, Eta gero, bueno, gure proposamena da aurten ere edukitzea gazterranizko talde bat. Ni argi geratzen da eskualde mailan hizkuntza beharren mapa zeinen, ez? Oiz, egin nahi, gure mapa erabat bad desberdina da gure eskualdean, e, Zorien daian, enmengo edo irunetan darribiko jende pila bat oain eh, bizitzen da, eta bueno, zumatzen da, frantxese ikasi nahi dutela, eta bueno, kopuruak horrelakoa direa ez da. Errealitate horren irudikoa da, pasaben ikasturtea. Eunda berrogi eta hama laulagunek parte hartu zuten mintza talde guetan, Euskara praktikatzeko ama laulagun bildu ziren, eta Espainolez lagun besterik bilduet ziren bitartean, eunda ugeita amasei partertzaia izan ziren, euren frantsesa hobetzeko aleginetan aritu zirenak. Aurtengo ekitaldian, interesa duenak, irun, ondarribia, ebota endaiako gazte informazio bulegoetan, izanaman beharra dago hurriaren bigarena bitartean.